Що ж до Донощика, то уряд запропонував поміщикові, молодому переверзіву, віддати його в солдати. Той погодився на таку пропозицію і опинився бунтівливий кріпак у тогочасній Павлівській армії з її страшенною муштрою, повсякчасними бійками, шпицрутенами, фухтелями і таке інше. Опинився ще в гіршій ситуації, ніж був доти скріпака перетворився в солдата. Незабаром помер Павло І. Задавили його власні ж двірські офіцери за згодою сина його Олександра, що став тепер за царя. Почали вертати з заслання з Сибіру осіб винних у лихих словах проти задавленого царя. Та змогли вернути тільки одного із свідків Познякова, а вже ні старого панченка, ні другого свідка знайти не змогли. Загинули вони десь безвісти на Засланні. Про автора. Народився Микола Васильович Горбань 8 грудня 1899 року у селі Микільському Константиноградського повіту на Полтавщині, в сім'ї земського учителя. Закінчив Харківський університет тоді Інститут народної освіти. У 1921-1924 роках навчався в аспірантурі на кафедрі історії України. З 1925 до 1930 року був науковим співробітником цього ж університету. На початку 30-х років працював у Харківському інституті української культури і якийсь час в Українському науково-дослідному інституті сходознавства. Займався науковою працею, читав студентам курси історії України, історіографії, палеографії, історичної географії України. Заарештований у 1931 році, Горбань був висланий спочатку до Алмати 1932-1934 роки а з 1935-го – в Сибір, Тобольськ і Омськ. З лютого 1960 року жив у Ташкенті. Викладав латинську мову в Казахському державному медінституті. Був науковим співробітником Казахського центрального архіву, Тобольського і Омського історичних архівів, учителем середніх шкіл Омська, викладачем кафедри історії СРСР Омського пединституту. У 1946 році захистив кандидатську дисертацію «Волнение крестьян духовных водчин Тобольской епархии в 18 веке», яка надрукована в учених записках Омського пединституту. Випуск 4. Омськ, 1949 рік. Сторінки 75-195. З 1960 -го року Горбань завідував кафедрою МОУ Ташкентського медінституту. Викладав латинську, реабілітований Верховним судом Казахської РСР 1960 року. У 20-х роках, живучи у Харкові, Горбань надрукував близько ста наукових праць із джерелознавства, історії козацтва та визвольних рухів України 17-го початку 19-го століть, Серед них – кілька уваг до питання про автора історії Русов, 1922 рік, нариси з української історіографії, частина перша, Новий список літопису «Краткае описання Малоросії» – 1923 рік. Гайдаматчина – 1923 рік. Новий документ про Турбоївську катастрофу – 1925 рік. Запіски Амалий Росії – Шафонського – 1926 рік. Лист Петра Мировича до батька Мазепенця. 1927 рік. Археографічні праці академіка Багалія. 1927 рік. Два листи лейденського студента-українця 1763 року. 1928 рік. Глухівські сутички 1750 року. 1928 рік. Одна з легенд про Гаркушу. 1928 рік, Суд і Кари над Гайдамаками в Гетьманщині, 1931 рік, та інші. Він написав Змістовні передмови до історичних повістей Ординцева Запорожці в Сарагосі, 1929 рік, Марка Вовчка, Маруся. 1929 рік, Катрі Гриневичевої. «Шоломи в сонці» 1929 рік. Рецензував історичні праці Каманіна, Крип'якевича, Модзалевського, Яворницького, Щурата, Бошка, Романовського та інших.